Ми спали або на спині слона, або горіче рива посеред пустельних песків. Я проте довго не склепляв очей, дослухаючись до підозрілих шерехів ночі. Зрештою, зморений над міром алкоголю та переживаннями останніх днів, поринув у важке забуття». Зранку я прокинувся раніше за інших, якщо не рахувати Педро Суфісьєнтеса. З дивним, але напрочуд ясним відчуттям тривоги, яке примушувало серце час від часу щемко стискатись. Душно півтемрява хатинки гнітили мене. От тут має статися щось страшне, Підказувала інтуїція. «Збираючись підвестись і розбудити Артема, я скинув із себе ковдру. Тож мить з надвору настирливо загрюкали. Завмерши на ліжку, я почув, як дресирувальник почовгав до вхідних дверей і відчинив їх. Здалося, морок кімнати згустився». А духота стисла горлянку липкими гарячими щупальцями. З сусіднього приміщення доносилась запальна перепалка між сеньором Педро та візитерами. І є весь похолов. Ось він, час розплати. Перуанські копи вже тут». Невже, думав я, треба було п'ять років займатися фінансовими аферами та шахрайством, щоб потім потрапити до ла правосуддя через якусь дурнувату авантюру зі слоном? Я просто не міг цього допустити. Негаючись, зірвався на рівні ноги, схопив до рук довженного черпака перше, що трапило під руки, і вискочив у коридор, готовий віч на віч зустрітися із смертельною небезпекою. У дверному проході перед бідолашним батьком Аделіни вимальовувався виразний контур високого широкоплечого чоловіка, який погрозливо розмахував руками і безперестанку щось волав прямісінького обличчя Педро Суфісьентесу. Я розігнався і щосили вперіщив незваного гостя черпаком. Той замовк, показав на мене пальцем, а тоді закотив очі і гепнувся непритомний додолу. «Сеньоре, ви чого?» – здіяняв в руки колишній дресирувальник. «Це Бебето, мій друг, мій товариш із струхільйо». Він прийшов попередити вас про облаву. «Рубачте!» – пискнув я і непомітно відставив у бік черпачок, а потім до мене дійшло. Яку облаву? Невеличка баталія, що розігралася на ганку хатинки, розбудила Артема та Моросю. Потягуючись і позіхаючи, Парочка війшла у вітальню. Із трухі льо сюди мчать дюжина поліцейських автомобілів та два військові гелікоптери на чолі зі столичним генералом. Швидко залопотів Педро Супісьєнтес. Всі дуже розлючені і агресивно налаштовані. Якщо у найближчі кілька днів викритачів Джумбо не зловлять, уся перуанська поліція буде виставлена на посміх. «Тьомо!» «Тьомо!» сонно прошепотіла дівчина. «А звідки взявся цей труп?» «Я тим часом біжу назад до гостьової спальні, де починаю натягувати штани, кричу, намагаючись не здіймати зайвої паніки, Друзі, нам, схоже, пора евакуйовуватися з цієї гостинної домівки. Який труп з просоння горлаєть Тьоми? Сеньори, вам потрібно заховатися, белькоче перуанець. Часу більше нема, ви не можете втекти далеко. Он той ще на ганку, тремтячи рукою Маруся, показує на бездиханого Бебето. Максе, а де це ти примудрився дістати такого здорового і кріпкого мертвяка? Це частина нашого плану евакуації, Голосно гукає Тьомик, все ще не відійшовши від сну. Це не мертвяк. Кричу йому відповідь. Я просто вдарив його черпаком. Збирайте швидше свої лахи і вшиваємося звідси. За лічені хвилини, розіпхавши до кишень найбільш необхідне паспорти, гроші, навігатор, ми зібралися на подвір'ї. Джумбо мирно куня у сарай, опустивши мордяку, В'ясла з морквою. За будинком дресирувальника починалося невелике поле за сійною кукурудзою і відмежоване від пустелі примітивною загорожою здроту. Далі тяглася ділянка голого піску шириною в метрів сто, за якою починалися щільні зарості кущів та колючок ліворуч на незначній віддалі від будинку пролягала у логовина, яка збігала до кувшів, поволі глибшила і просягалася далі на південь. Зігнувшись нею, можна було досить далеко забігти, пишаючись абсолютно непоміченими із землі. Одначе Бебето казав, що у переслідувачів є вертольоти. Кущі, рішучи, скомандував я, наршій до кущів. Ми миттю перетнули поле, продерлися крізь загорожу і щодуху припустили до кущів. Протискаючись навкарачки крізь густе переплетіння гілок, колючок та вузьких, наче леза, ножів колючок. Я розчув, як десь далеко за спиною Поволі наростає ритмічне ухкання бойових гвинтокрилів Відтак ми зачаїлися, Не минуло й п'яти хвилин, як хатину Педро Звідусіль оточили автомобілі з мигалками А у подвір'я стрімко увірвався спецназ У масках, бронежилетах та з автоматами перевіз. Погонючи його безталанного товариша Бебето, виволокли на двір і приставили до стіни халупи. Бебето, щоправда, приставити не вдалося, Бідолахащина до кінця очунівся і постійно з'їжджав на пісок. Зрештою, його просто вклали на землю і примусили закласти руки за голову. Незабаром на середину дворища викотили коляску з нещасною дівчинкою. Солдафони поводилися грубо і вороже, постійно лаялись, безперестану роздавали штурхани безневинним Педро та Бебето.